Може, ще з кимось наближається не про кінець чергового навчального року. Дуже скоро ані він, ані хто інший з тих, кого ми дратуємо однією своєю присутністю, уже не побачать нас, хіба що на випускних іспитах. Але там нема коли звертати увагу на зоопарк. Саме тому Рудик та інші стали не лише байдужими до нашої присутності, але й несподівано терпимими. Цей здогад я й досі тримаю в пам'яті, бо це була перша справді доросла думка, яка стукнула в голову 14-літнього пацана. Наші військові вправи закінчилися чітко за п'ять хвилин до дзвоника. Старший сержант Білик оголосив – Вижу, вы сегодня немножко чему-то научились. Остальное освоите на уроках начальной военной подготовки. И, конечно, во время службы в вооруженных силах. Девочкам это тоже обязательно пригодится в жизни, потому что в жизни пригождаются любые полученные знания. «Спасибо, товарищ старший сержант!» Знову виступив на перший план обласний підполковник. «Ми ще раз поприсутствуємо на уроки фізкультури, так що не прощаємося. Тут нарешті озвався дзвоник, гості вийшли першими, далі посунули всі інші, збившись у зовсім... Не по військовому організовану купу, я потягнувся за натовпом до виходу, приходячи до чергового, але цього разу очевидного висновку. У нас наступний урок фізра. Ці гості збираються за якимось хером прийти на урок саме до нас». Нічого доброго від таких відвідин чекати не доводилося. Буквально за годину стало ясно. У своїх підозрах я виявився правий. Аби не їхня присутність, Стародуб і Рудик не завелися б між собою. Ми граємо у баскетбол. 20 травня 1985 року ранок. Дивно, мабуть, таке чути від пацана, але фізкультуру я так само не любив, як математику, мову з її управами, хімію з її табличкою Менделєєва чи біологію з її тичинками і пестиками. Не в тому справа, що я чогось там не вмів робити. Стрибав скільки треба і через що треба. По канату долазив до середини, іноді трішки вище. Підтягувався разів шість, правда, підйом переворотом, не робив тут, є свої спеціалісти. Проблема у спортивних трусах. Не скажу точно, коли від нас почали вимагати носити на фізру спортивні труси. А я такий, що не можу штани при людях на пляжі зняти, тому і плавати не навчився. Взагалі я не можу, коли я без штанів. І на мене усі дивляться. Спортивні на мені труси чи сімені, у квіточку горошок смужку все одно, наче голий стоїш». Ясно, нікому я цього не поясню, та й не хочу особливо. Мені купили спортивні труси, червоні, з синіми смужками. Під них усі одягали плавки. А звідки у мене плавки, коли я ніде на пляжах не буваю? Про плавки я, звичайно, старим не казав, але спортивні труси одягти на фізкультуру був змушений». Ми саме в довжину стрибали. З місця, я впав на жопу, ноги розчепіривши, і блиснув яйцями. Далі, думаю, можна не пояснювати. З того часу почав уперто одягати звичайні сині трикотажні спортивки. Фізрук зауваження робив, спробував виганяти з руку, бо я типу без форми, тільки тут у нього нічого не вийшло. Я прогулювати не збирався, а звичайні спортивні костюми ніхто не відміняв. Так що він змирився зі мною. Думаю, що почав рахуватися, бо поважати навряд. Зате свиня у нас виступав по повній програмі. Свої спортивні труси розмалював кульковою ручкою. Поставив з одного боку значок «Адідас», Три смужки фірмові і відповідний напис іноземними буквами, а з іншого намалював слово «Монтана».